نغرو داغه کتابه مولانا شیر محمد کو یو کتاب راوري ماله تشا وللا شغان کو داغه ما یو مقاله کړو داغه فقره او زه ما خور کي ياسره وويږي په خپل نوم لري مقاله مې لیکلې ده حقیقت مال رزق ابن ربي مسلک دايره شي موجود دي دا ته دنیا اسمشتي دا نور دي دا, دا شعاعات دنور پا الوشی دی یاو پا منتقی جو بکی یو تمن شوی بلت انتظاعیات وی لا تو انتظاعیات دی لا تو اللہ اس پر تصفوئے گا زکی تصفوئے گا موال لگل جکنو مگذیر کسانیو ویحت و شہود دی ویحت و شہود زان لدے مخلوق زان لدے کچھ مشاعتک احل پہر جوشی کی بودا اللہ پاکو دا ذات و دا صفات و دا شئر پاک قد يشهد الله بعلم تبرئ تعتقد الله قدرتك تبرئ الله تكوين تبوز وحده الشروط ما انا ارتكي و الله مشاهدك ده الله ذاته صفاته في السنه الشارع اللازيه شارع اللي نورت الخروج قائل له دي. او دين حلقه قايل دي خبره ابن ربي قايل ده او ابن ربي كان ناد هذا محقق دواني جور قويه شيء مشهور عالم الدين ومنطقي دي بارتك دي زماني خلق دي واحد الولود و واحد الشهور دلتك و جوهما هم ايه قبل او كم غلق داوش اغلق اغلق و فعرش تيه التاويل بخام اخاكين بابسيوا مع هم بالعلم وبالقدرته بواهد و جوهما هم سنجده الله الوجه اللايخ بذات ايه باره. الله دې څنګه شي د الله په شان سره مناسبات خوري نو دلته اوس کریم موږ د ټک شانتي امام ابو حنيفه طرزي چې الله دې زديره بلاله موهه په قدرت الله دې زره الله سره او هما هما غمدقه سووي شر فيه اکبر شوي فيه ما غمدقه سووي دا صفاتي او دا نه د شان سره څنګه مناسبات خوري بس ټک باندې بحث کوه دي خو په او عانا ها رجل كه نسوك دانجي واندكش افضعش ده وما هم من بي علم ورقب الرافئ اوه دلت الوثماني وما هم لألا دشان تره جس مناسبات الوجه اللايقي بذاته سبحان او دا اولا خبره وقيل المراده عالم ده او دا اللا دي از يبيتونا طاواتش دي تدبير ما دعى قبر الله ارزى خندراجي الله پاک دعى ما لرزس لي من قولي اج جولوي و انا غاني د ابيته بشفيخه درت اكثر خل تخفيش فيه خبر جولوي نو زكوي له شي سو کو طبيب ما نه په زله کې خبر جولو نه کتابيته شپيخ نه ما کو په زله کې نوم, نوم بیا تا خبر جولوي ته کوول نو ني صبروي وي وله شي ورته زکه كلام زکه إن الكلام لفه الفؤاد وإنما جمع لسانه عليها ديلا ذلكم خبرشته وذلك خبرت في جغولول أدخل رأسي لأي الله باغب علي سيد جغولول وإنها كانت وذلكم خبره فذلك ملا خبرت في رسوه فذلك ملا خبرت في رسوه ويجان خلاله وإنها ورطني شويله من جميع زن بورتوه وقال الله معنوم حتاد الله ما باعدم المؤلمات وحقه ها خبرش انتم حاولوا مضاعفاتهم کی حواله دفع لگا نی تاسو ته ما یاد ابو شير نه مضاعفات کوه نه خبر شي انتم حاولات تاسو تا کس نی جادلتم انهم جګړه کوي تاسو انهم دجې ګلط خلکونه دا چا چې غلطی کړی خیانان دي په ژوند د دنیا کې ثم یجادیل للہ ثم یجادیل سب دچ محاسبه بک اللہ تعالی دینه یوم القیامه دنیا جو کاله نکرو قیامت کې بوست دلتا دا اللام لرسطو دا باللام بے کنا دا اللام لمو پیخ ورکو کنا فکاریو جا دلللہا دا اللام تلینا غطوال غاری دلتا ملام لغطوال ارکاون لام مو پیخ ورکو اما یکون علیہم وکیلہ یا سکو پر حفاظ کرون ان کیوئی اندھی پیامت کے با سک شفاظ کروئی اس طریقہ دا او من یعمل سوگا سکو عملو کلی دا با دای لکن بو شیر کرداد اوي لري نفس ويا توان زيته وکري د دې وکري او يا زمو زيته وکينه یو ګناه کبیره کا او یو ګناه سرمیره کا ظلم کبیره کا بیا د الله له بخشش غواړي بیا ولله بخون کایم حرا با له طریق له غاده غاده او مې يفي بسنته تسبب ګناه وکري دې کسب کوي په ځان باندې او دې الله عليم حكيم اصل کسب د خطيوي دوري ګناه وکي يا اسمن دغد ګناه وکي ثم جان اس باتو کری ولی پریبلی اس باتو کری پریما دی او فاد مانتله کلا بی دی زب فقط احتمال و بالکلو بوتانن درو فبدلیه سلیمانتی درو ولي کزی بالغیر او بہت تحیور طوی دشی خبرو کلا شی خیال حیران شی اسمی و اسم بنا گنہکار ولولا فالبارک ورحمتو کنا تفند الله قطاب عليه الرحمت لہم الطيب و من قصور دي و جماع بنا ان یذل لو جتا خطا نا انتفاضه ثاني دوه وجود تاول ده الله تعالی رحمت شته نو خلقو هم دې کړي انتفاض هم دوه دې ان چې پتامن الله فضل دې او فضل څه مطلب طيب او وحي وکړي يا پیغمبر کړي يا الله صاحب حافظت وکړو ده الله تعالی رحمت دې په پیغمبري يا اعلان يا وحي له هم طاعته غنو کسب او طيب دې دینه اي ذل کچ تا داکد و ترمان و داکد و خبر کر چا پیرمبر خدا تاوییی رسول اللہ مسلمان دی او حل سلاح دی او اسلام والا دی او ازلان پر لگی دلے رے بقشان دی اس بیایت راست کواگی ہم ناوی خبرم کرد در اے قصد بے کردو اویو قصد ناوی عمل کرد در اے قصد بے کردو او لغوازی سپرا انتفاض ثانی دو اے این وجود داولنا فضل رحمت شتے زکاہ حمشت دی دلتا فاهم ناویتا وإنما نحن هم ما النين متاسيل فقط ايزان اثر ونش نوقع الهم ونش اذا همس اثرك ولي اثر ونش همنا ليش هم مؤثر وقد قلنا ان امام راضي رحمه الله عليه بخبرك في منبران في غنبره بدوران شيء الله يحفظك مضافك بلا مصدر وي بقوله ان مركي ما خبرك امام رازی مخکی مافسته ویلو چې اول نشو غروکا پیغمبران د پیغمبرینه مخکی او د پیغمبرینه اوستو د کفر کار په اعتقاد یت بل عصره نک دا متفقست بیا په یا خزنیه په خوارو کې او جماعت کفر وي نادی وی د کفر خبر په دقیق معنی باندې پیغمبرینه قبل کې د شي عام خلکو نه وشي دایما دریمه خبر په تبلیغو دین کې غلطي کوي کنه کې عامد در اختلاف نه کوي په تبلیغو دین کې په ثانوي کې بل سيان کې غلطي اختلاف فرصت وينې کوي باندې فتویږي ورکه تاسو سره تاسو کوو فتوي غلطي ورکه نه عامد اختلافات کې د خپل افعال په بحث کې مختلف عالمه دیني غلطي کوي شي کوم دا سلو پیځه مسله کې میرا ویلي بیا د اسمت خدامو کومه ایسمت د کنه شورو شې نه یګانه ده پیدائش نه مؤتزریه د زو امینا سن्याने د پیغمبري نشي مصاهر کتل نو وقت مختزران اسمت مختزا ده مختزا ورستي مختزدي مخکیوي مصاهرن ولا دی حق خبر کې تا او نو پس یادي کوسخه نو دلتا لحمت طائبات منون قصف او طائبه ایو زلو مؤثرات دا گمراکه ورستا وما ای زلو لعالمسل <سؤال> نو گمراکه مگر زا ایمانا نو مختیوئے او دلتا وی نغتاکئی نبر زا او رستو نتے کہ التا نبی موکڑا اس هم او دلتا مناتو کنو بزرر گمراکه نو مگرد أثار بدي نقصانهم ذانت رسي نقصان ذانت ورسي نقصان تعطي إصد شيء تزولي فالله قال تعطي كتاب والحكمة وعلم ما كأوالم تجهون تعلم فقال الله تعطي فهذا خباري كتب هو يا نبي ما تحصي يوظل ويلي ما دي يوبرلي أبو البركات عالي منه فلاوركي بكشميري بازاركي إذا حزب الأحناب مدرسوا أغا تقرير كاو أمونك تدي بازار كراوان أوريضا ما لم تكن تعلن ما کانا وما يكون تول فقدمنا زكا جه كلمة ما عاملا او تامین تکیرا غی نمقی ما تستویلو پس سور اعمان ما لم تكنو تعلن یا یهودی او یا مشرکان دی کلمة ما عاملا ما تنساك وعلمك ما لم تكن تعلن تکی دام را غی ادام او ویعلمكم مقی ترشدی مسلمانان تمو ای نبیان دا دا دا دین خبری چھتے خبرنے دا دین خبری یاد کائنات و متعلق دا رواحی پشکر وادی اوفد اللہ پتا مل یا عظیم ان لوئی ری لا خیارتی کسیر من نگاہ اس جرگی کو نیتنگو لکاو ادھے یہاں ترجمہ بجدہ که کمی جرگی خیری او کمی نی خیری نیشتی سے خیر پڑے رجر بوکے نیشتی سے خیر پڑے رجر بوکے بری جرگی خیری باقی جرگی خیری یو بی صدقاتی خلق تا دنیایی پید رسون سرب جو فول جو رو مدرس جو رو اسپتال جو رو شتیم خانہ جو او معروف د دین خبری کھو دا دین خبری خبر بیانو جرگکو پدی مضربان یا جرگکو دا دو طرف امن کی چند شرد اختلاف تے روغہ یا دبع دا ضرر کون یا رسول دا خیر کون او خیر با یا دنیاوی او یا خیر با دینوی دنیا دا صدق شوا او دین شوا نمعروف شوا او دبع شوا اصلاحاً دین الناس شو. دا دری جرگی با کون باقی جرگی با نکو ای ندوا جرگی تاو ای او جرگیتا ویلی ایلا من امارا دامن خوصالی دی نام اسحنانا کہتا چی ایلا نجوا من امارا بگدی دی جرگت آرچا او یا جرگتا سروتا میلیشی مجازا و هم نجوا و هم نجوا پکن وگیا خلق جرگی مستر مبالغتا نو داورا نشتی خیر تا دیل جرگتا اون کو کی گیا نجوا ما نا جرگتا اون کی ایلا من امارا غلاغتا سوکچو ویناو کی نیسی ناو بیا متصلشی اگر ته کنه نجو اجرګی من امر بیا بداسي وي اگر نجو سوته وي نشي نيشت خير پديرو جرګکاو انکه الا من امر مگر په هغه خلکو کي د من هم نجو سو ال نجو مخ ته سوته وي نشي بیا تشو بیا صدقتين په خيراتو باندې خيرات کو خلک غریبانه دي وجدي تګيدي بلستني تلای نشته دي جرګکاو چې خلکو نه پام بلستني تلای په تاکو مدرسه رجولو کو جمعجو او, او معروف یای معروف چې ټول علی خبر او اصلاح میان الناس یا دخلکم منسکی امام راضی وای دری زکوبه له چې عام د خیر خلق د رسیق یا کو نه پات یا بمزارت پکې مرته اسماعیل کمال وکړه صدقه شف معروف شو د په اصلاح میان الناس خلاص اوس بیا لري نور خبرې وې کدي جرګو کې داو هم جائز حدیث په شکی بخاری مسلم ابو داود من ابن کلثوم دې عقبہ فرمایي نوې دروځناغه سره چې سوله پیله هم مس کې را سيد خو وې خو او وې یو په اندر وره اجازه دې نه وکړي مګر په اصلاح کې سره خپل خیر سره یا خلکو هم سره بری کوي ورد شامی خبرکوما دوری مختار مغیر قدیقی معاریزو الكذبو های دروغ بس اطانمه معاریزو الكذبو لطرده دتا الجمیلی تدتی حقا ترجموانی جستامت لدنی خلکو تبا لان که تا کنزل کریم نا تا فی دعاکو ولا کنزلی که ور تا فی دعاکو ولا یا اللہ مسلمانو بخی یا اللہ مسلمانو بخی یا اللہ مسلمان, مسلمان, مسلمان ترقیم جتبا په داس انداز به خبر کې عین د روغولو شین هم غره پکوي خزه خاون اون خزه دي وبال ته خاو دي په مشاركين هم خير دي جنگي په فارسره ده پنکول شي یا د خلف مسجد روغ هم کول شي په دې پوه شو دلته بل ابو ايما قال خبره او رسل الله بحشالوي او رسول ويول نو دخلكم مسجد روغ کوا کله چور او نزليك هوا جبس حديث ليقي بل الحديث وراء خيراته إصلاح ذات البين دي كوراني روغ او إصلاح ذات البين ويدا خيراتهم دماننا غوراني ديس يو بلها احمد ابو داوتر ميه وصحونا بالدرده انه قبرون تاتو فا يوغرق الاجهة دمان زودر و جيه دا خيراتنا غيرونا ويدا كوراني إصلاح منز فرز دیرو جی فرز دیو تیل آغی نفر دا ویدار تر غیب دا پار خلق ہوئی او ظاہر تی موراد نداری اکا موراد چی اللہم شي کرده شی چی علا که ظاہر تی موراد چی نو خضا براو گرزی اکا دا دو تن حران اپواده شی خود جنگون بوشی ملی بوشی شرب عظیم و پسد بین بیر مهنا سی کبیر بالا شنه پک یار دره که داسیمه شپې مونږه وراده هم ولاشي اګه د فرضونه ویلې شي نه همې له شهابینو پکې ابو داوود احمد ترمذی پکې نقل کول دا پک یاروا دغه له فار احلی سونه او دغه مفاهیمات بره چې کله جرګی او مونږه مونږه کوي او دغه کومه جروه کوي نه د اخیره کیسه من نجواو اس خریشتي تموت له پجرګوکی مگر په هغه کې دا من جارگشوا. ما این نجوا سره وټولې شي یا الا نجوا من امره دا ګدار چې شوی نا خیره یا په یو امر ما وروه د دې خبره یا دخل کوم ذکر او ومن يفعل ذلك سجدا کار کوي ضروري کوي ابتغاء مرضات الله ولیکي الله شالکی د پات طلب د رضا الله د ریا سمات کنه لیک ریا سماتو کې سب خراب اجره عظیما درځه الله وکړي له سبو اندلتا ویچی ریاه اکڑی نسواب دی خاراب شیده کچی تردر الله اللہ زفارا ایمان ویزالیوی که اخلاص غالبون سواب بوشی اکنین ویاب غالب نی نور خلکتوی نوری خبری مکری بار تقبیز دام بیادا واسل ومان شاکی که الرسول دادر اشان ازول تاکوری باقیه تاکوری نداد تو اما و تختیت بو و تختیت لارسو مکی معظمیتا با صلاح پانوی خدا داری کرمی المشروع او حسان تا سی اشعار ملی تفضل اپوسی او دا دین پر خودو اولتا ایسا تغلاق روالا تشایر کاری پیدوگو تا التا موت شسوکوی اصوکوی نام تچا غلای کهوالا سرنگی کهو مکہ که نو دیوال پر او گرسی تو اصوکا ای کشتی تفلیو نوالتا ایس پر کرو نوالتا بیا دریافتا چاوها چا نودشي مخالفته كده رسول ومن يشاطي رسول شك فرقته ويه ربي هنبرت يوتربشو دي فضل تربشو مخالفة دوري اودياو اي وايا ما كانا ايات نازل تذكي يا تذكي دات ريدا تلعبتو بعو اللبزي لاجخو السبب اودياو اي الفاظ عندي سوك مخالفة ده رسول نوكدين نو وكبر بايداقصي پس تارینا چوازی اگر تنیغ الار حق و توازی شی تمو اجزاک مانده او تابیشی سوادلر دیمان درنا نواللہی وابلو ما تولا کم ترط دے اخت او دن نبی کو جہنم تا انا کارد وابا سیسر جہنم دا کوئی ایت شو اس پاکی نوری خبریم کواد آد آگا واقعا پکنے دا دلت دیمان شاکی واقعا نقل کئی ابن کسیرم نقل کئی روح علمانی ایک پانچ سو پچ پند بانتے ہیں پانچ سو پچ پند شایفی شاید دس ور گئی موزنی وائی شایفی صلی اللہ علیہ وسلم بودھا رہا گئے دوائی جا بیو گستے ہوئے پلاس کی امساوا حیبت والا سرے ہو برابر اندکینا سرے ہو دوائیو والا سرے ہو جاننے براور کھلو ویداللہ دا دین کی حجت سرے یہ قرآن شایفی ہوئی ویبیع صدی ویبیع حدیث ویب 이다 ورستی خلې د کمزینه او کړلا قران کې دا, دا, دا, دا شاپي شپشو دی ګوره وتوي چې موږ ته لګريږي موږ ته دونه تر کړې د رو د ریشپی کیا په دې پښه ګوره راځي چې بیا خپل ګرسنوم ور هویل لا پات لناسه تاسو دې ګوره زي نه براوت هغه او د ما په شنو د نماز دیګل رنګې بغټالو ګوره له سلام حاجت می او اعوذ بالله تعالى من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم قال فلومي شاك الرسول بعد ما تبين اخره كافر جاء واوضح القاضي مصنفكم قاضي ده زاهر القاضي بن ربي و الطريقه قالها يشارك الرسول معطوشا ويتتبعه معطوشا اضمض لبنان يشارك الرسول من سمرد فرد يولي ما تولى ونسيه جهنم امته تعذيبهم او جهنم ته او مهاجر شنه به ضربت کول غوړي کنه مددي مخالفت نه بزان بچ کول غوړي دا استبدال ایمپلیکیشن دغه بحث وکړی اگر چې په دې معنی خلک اعتراض کوي چې لار ایماندار او ایمان کے بحث دي تاسو اجماع د امت وای پر ایمان خلاص ده پورا نو ثابت دي خبره پدې کې ده بیا په دې شوقاني اعتراض کړي دي او بیا نو څه بحثونه کړي دي بهرت دای د امام شافعی استدلال دی او چوی ایمان خبره په کوم دن نه کېږي او خبره په کوم دن نه کېدې شین داټو د په کوم دن نه کېدې شي نو بهرته بیرو د ثابتي کې سږو پس کله حت تهيراتنا او تابیش شیوال ادل ایمان ورنا وګرځو د ټک دغه د لدن په بوجا ننطا انکار واپس یې دیلیه ان الله اعلی یخبرو بیا الله نبخی ایوش ربین شرکوشی داللہ ترہا ویقبل وعدون ذالکا دا خی ما سوا دینا لمنی شاہ چاہت دا اللہ اردوشی مخشمون سا خبر اکڑے ہوئی ما ایپا چارت دے پا مرجع آو مرجع اصہ ہوئی دا کفر میں ما, ما سوا تولی خبر اللہ بخی ما اینا لمنی شاہ چاہت دا اللہ اردوشی تاک داگی راتس دا, دا دلگا موتزل و خارج بلا توبین و معاقمہ توبیقی شیرک مانا ماسیوا که ته ويو كنين د پاغيرت شو او د شرک مانا مکه مونږ غړې را چې د الله سره پزار صفات او ان شرک یو غاص کور وکنه او دا غين ماسیوا بلک ګرونولم دي پیغمبرانه مانی قیامت نه مانی اوراد نه مانی کیدات کتاب کور وکنه شرک نه وکنه او هم الله نه دخي نو مې يغفرو شبي بلک ان يغفر به الله نه دخي كفر چې شرک او په خي ماسیوا ومعاً بالله ويشرك بالله فرق فظلن وخطاشو ظلم بعيدا فلا روالي فقال سيقول مراهو اللي رباً الدحاق إيا بيون من دونه إلا إناسا نبلي سواد خلق سواد اللان مغار الزنانا بعضي قصتان مقصد إزدكي أو بيا مند ورهي وكتاب ونحوالي ورقين وزرق وكسيرانشم أسير ترم إناس كم نخصوه دا د اړرواتو کې مروت هم وي ودا اناس ورته وی یا مروت اناس څنګه ویلې شنو دیو یا خود بوتانو ډېر اکثر چې ونسو زنانه لا ته معنا هپا روزه د دې بوتارو ته نه سوېلې شي اسو کوین نه د دې اناس ورته ویلې شي ان ساسه اثر قبلې مذاکر رہی تیو چھپا بلکی اثر کلی دا جمادات تی بطان دی کانی دی لرگی دی دلنا اثر قبلی دیتا اناسوی جمادات تی او کسیرمات و اناسو لی مزاہت اینجا تی انفیعالیات او چاہتے رس تی اناس نمان اموات انسا کلو مئیتن لسفیرو لکا خشبا باج اوستان دل کلا دی چھ اناس نمان ملی او جو ملو تاواز کئی کارو شو ملد رہا لیکن چا اناث ایناس According to the people who Come to chapter in verse we see that a body comes between the people leaving a deadral there is that people are feeling Keyboard there is no saliva but attention to variety and what a father tells be ema is all these creatures then they say that a Ouallahu has established Satan We see that when the people come to hearing یا دی او ما یونادونه عبادت نه کوي یا आवाज نه کوي د خپل حاجت لپاره مگر د ناسو یا ګوتان آواز کیږي څه مله شي یا شیطانون آواز کیږي څه مله شي یا انسانه د دې تخیل کی پرشتو توقې ويدو نبل دی الا شیطان مگر شیطان مریض سرکش یا اتره کومک دی بری اناث اسوی ذبلی مذر شیطان او ال تری کرو دلته نپکه جواب ده دے دلته پکې کلام محمول که هو مجاز باندې چې مجازو نبلی داغه فلم سنی بلي نګویا کې دا کرو دی شیطان او بالو داغه فلم سنی بورو غادر الله الله رحمت الرحمۃ فزن کړی دی او ویله الله پاک نتخ وایو شیطان الله پاک خامخ خا حاصله دا دندګانستانه او پس ولا يذل لهم جمراكم واذا حقمنا ولا امنن لهم الزجارب وتركوما غلب ارزغان يا وي مراكيات نشد ليسيراكم باتون ولا نجر ولا, ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب تفعلوا ما شئتم العمل ايسوق خطا سوق العمل الصوفاشات باطلات دائمه عثيتها اظن بده يوتنكنا واترت سكي زامريو تركي موري دي تدا ابو هذه مو قال لي كانه او قال تقياتي بابو حنيفه ذا سيلاتن كده يتولد جهنم رواه لو بابا موري, كاكا موري كاكا دي وها بسيطه بده لانكي كاغان موري دي او بده لانكي كاغان نفسه اجو بسيطه واه كان لا طول فايشات تشمل قغي ورا بعض حکم باقوم فلا وفت کننا کت قویبا بچا اپرے قولتا ہوئی آزن عامی وگنا دچار پایانو غاکی با لخا اکری پا اوخ کی با لخا اکری پا گرکی با رفمیدر اپنی انکیم لنم دے دا نو دار من شاقی نو قطی و زناقتی اذا و لب خم سبتن دا پکے بحیر افسان بلازی پا کم دیکی بلازی تا سور مائدہ کبو بحسقین الله و لا مت ترجمه خلق الله کړه وګونه کټکول سترګې د دول نور هم پکې دنکوا دن د ټول پکې دنکې فحل فتح او داربا د غولوان چې کومې خصې کول دار حق خلونه فوضل غوونه ریکول پکې دې زمانہ الکان خلقول زنانو بس تعلقات صافه غا نصب او عبادت کول دکان د ټول پکېری او چې ترجمه کړه فتل الله الذی خلق الله فتل الذی په الناس علیها خدین الله زه م په ذمہ داری الله ترجمه ټیکته دا نورې پکې ور باندې کې ځدنه کیږي او لکه هغه عام بین حساب پکې دندې او صحابو دا غنه ماله کړې دا وینه وی, وی حیوانات څه کول روان دي شیخ ولای کېږي چې په سیګار کې او نو پکې ورکې او چې کوم خراب شي لکه دا ګد چې نه به څه کول دغه وخت وګیږي په بنیاد مو کې څه کول نارواندی د روان دې روان دې روان دې اباځ وي چې د الله رنگونه بدلې کته ده پکېدا ویل او ولا يكاد مسلمه دوت ومنم زکه چې با له وخت رنګونه چي دي تاسو وایي سور رنګونه دایس ده طور د نه پکې شته وی لريهاب العدو دښمن یې راولته 파ق فقط صاعن جمعي الصحابه ده کڑکري او سبيقه او غیره وروزه ځه په فطره الله ترسم کو دین نه نور پکې کایته نه نوکو بیادی قتل تور رنگ سنگوینو پا تور رنگ مانی یوزل ما خمتاز پا پنیکوی پا کھڑی ورنگ پا تور رنگ کے علاما بادودین پس بحث کرے دی او شامی پا پینزم جلکی مبحث کرے دی زاد الماد پا درہیم جلکی پا قتم مانی قتم قتم کاب تیمی پا بحث کرے او پا تور رنگی بحث کرے دی در تور رنگ پا بارکی او حدیث تے وس ابن قایم متقصحهنه و ده خبر بعده تصحیح ہوئی دغه خلق بلاشي قامت قریب کې دا غیر به زحطورګړوي لخر د قوطای ججوران او د جنت غوی په حران او کما قال رسول الله ابن قایم له حدیث پکې صحیح ده چې پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مکیو شله دا ابو بکر صدیق والي عثمان ابو حفه دا یو تکس فینو لکه صغانه یو وی دا رن دفل کئی خدا تور نیسا پئی دا حدیث دا مسلم کئی نو دا شتے او دا نور خودنم نو بیا بحث کئی نو بیا ودو قسم خبری یو دادا چه تور خالص ما روالی و تور بخن روالی تور بخن زانه شده خالص پوری دویم که دوکم اقصد بودا سرے دی جینی وادا کئی بودای خزه دا زوان سنسر رواده کئی نو دا نار نو خیر بی نو دا پاک زاد المعاد او دیس یو پاک ابو باک صدیق یو پاک رسومان ابن عبان حسن و حسین و قانت شووووک نو تا دینام پاک دا خود زاد المعاد خبر شوو احسن فطاقا لاشووالا مولا نشید احمد اللی دیان اوی اگه او داری و آیت ده صحابه البته مرحو حدیث ته ده حدیث او ده مرحو او ده ريفه مسکی مقابله راشي اغه با سم دا به او يا تحول دي په شهر کو زه فلم ګرم غنه نه صدیق گیوتوري ده تختله کوي ويغي وینا عثمان نو ويغي وینا نه مانه صحابه هم نو ويغي وینا اغه وي من دته وېرس دا خبره حق نه زو سر مرغري نو د دې کې بیا د جواز مسلوی په جہالت جہاد او یا پتاوی چې دا د خبره دو کم مقصدوی نه ده یا بخالص تو غلط وی او تو بخښه ده دا, دا, دا د معارض جواب وش واي قائله شهاب مشور علمدین دغه دا د څو جامعو بشن دي جامعو سره ورکه جو ورک ده د بل غیرا رواه غلط کړبه او ورن چا ورکړ او پیران هم څ پیران کم کار کړی انا رواه مخه هیبراهیم نشویل د نیکاسین خبره د خښت فخې چارہ کړو پراو فخې ته ابو الدول نارو د تاسو نارو کار کوي فما هو جوابهم کی ازان په جواب دی دلائل دا غو بلایې مدي دیسو کوي الله رسول مکرم وجنبوا الثواب حدیث دی یا ته باجه یو قسم ما غوړو کولی یو سړی خالص ګیره ټکا دا مخه مخې کوټې کوټې شه او بدن دې سره غون شيری د تجهیز ورکړې موزیک نه راوادي چې بد حکاری او چې ځوان وی او دا څنګه نه دی اخر د دې ویډیو په اداده په حققا نظام مختلف قسمه غبر دی زور مرګ کې کوم نو د کچا ابوصف سپ قائل <سؤال> دی محمد سپ قائل دی اشترش مشه قائل دی دا صحابه نو زیده شینې نه یې هل بغداد وځو بون متوکر او دخل کله پرجمه دین الوحده او دین الله کم ځګر دین چې دین دې دا کار مګر ټوکه ورته نه دین پکې نه دي خلک ما شومرونه نتیجه نه سمفه الله تعالی کینا سنت په سنت نه غلط فکر نکي دې دې ته ورکه دا ما شي الله تعالی شنتی اللي بياخذوا الاسم بتاع وكان دي الله جيتوا ده غليدى صدوا ودوا ودواخ وتبارشيكي كوت الله هذه طب شيخ هذه ولا امرنهم فلا يغيرها الله السوكن للشيطان دوست سواه بالله وديت تباشك تباي بشي دتش بشي, بشي ما دار بشي ويمنهم ارزوغان وركاي خالي وما الشيطان الا هو واهله کی در شیطان مگر بوکا پدی وطن کی وبال خبره استاسینه کیدا چې کم کار ته په خپل کوم انا کم کار ته په خپل کوم ارا وای دغه طریقه یوسف سې خبره بي دت پجني چې کم کار ته په خپل کې بیا اځه استاد کې بيداشت نه او دا که زه خاجه کومې راځي نو دا یو غلب کېږي دغه یو خبرو کچه تایم په تنګواله شي په تنګواله شي بار تقدیره دا باندې کې چې دا کسانه یو کار کوي دا شینار وایي چې کایې نه د لایلو په بحث کفو دایره او ورکې شیطان مگر بوکا اولایک ما هم جهنم دا کسانه چې وسېږي اغزاجی مانته یو مثال پیدا سواطع سو. ده نبی جنتون ته دا چليږي دای نه وري هميشه په کرسي کې خالي روپیه او د زمانہ په کرسي کې ابدا هميشه که تلښت وي خلूद معنا مکس طويل ته وي وی. او هميشه وال تنوي او ذکر شي ابابا او فرقه نو چې خالي دی معنا ابدا ته شي بيان نشو تاکید راغې او تاسیس اولو نيوي کارځي مکوړوي د خالي نه معنا مکس ډیر وعد الله يحق وعدد ألا بصادفه ومن أستقو من الله قيله السوق الله اشتمي ألا أنت اعتبار دواي ناصر إذن كسير بياله والله الله حديث أوروك نبي سمبر ماري سمبر ماري أما بعضه فإن أحسن حديثه كتاب الله وخير الخدي هذه دا محمد داعي آيات بيالك ومن أستقو من الله داء الله نقول كل شيء ليس بكمانيكم ندد وعدد ألا وعد, وعد, وعد الله حق ندا وعد اللہ بی امانیت متلبسا تلی پوشلی دا قوست دا امانی دا امانی دا امیی کم شیدان شنیق ورکی نغیر تا امیی وی ادالیسا که زمیر علیل شاکا دا وعدتا یا کمان موت نلوی سل وعد بال امانی اما وعدا دا ایمان دا ایمان یا وعدا دا جنب چدا ندا تارلشوی ندا پیوششی دا, دا, دا, پیوش دا پایشانت اصرا جزا ماس غوائشتی وعدا دا اللہ صرف ل دا سي بنو دلت نكل كاي مسلمانا يهودا صار سلس عمل ببادئی اکری جذاب ورکی دشی ایہا فی الحال او یا آئندہ دلتنقل کئیتنی مزین ابو بکر صدیق بیغمبر خدا سرم بیات نازل سو ما یا رسول اللہ بیغم رسول مری يوابا تاکنن اللہ بیاتر ما یولنا تیوجستل دام لا ملسے انی وجدتو اکسام دام لا ملسے اکسام داملا ایسی کھا گوادشو تیزی راکوس ملسا ملسا ملی ابو بدا ما ای کمیو سرم پا ایمان دارل <سؤال> پو دنیا کی بدل ورکی چه اللہ تدمیلوشی نگناهو نتلاش شی اللہ پو دنیا کی چانس شیع وکشی سمسیبت و تدمیلوشی داکتور پکی دنکوا نن یعمل سو ایو سبیه پر ایبوشوی تبی وجنا متفیق دعامة العلماء امراز اسقام در دنیا مصیبتنا غمونا داکتور کلیب دینا اللہ پڑی گناهو افصل العلماء رضى الله بمرتبي وجتئ حسنات ولهم لكی تاسو په پیمانی کبار لريکای کنه د باذ روایتن مولمی کی چ لريکای بعضن مولمی کی چ لريکای او پدیات یړدې پمرجو سیمان دی راو یو څه نقصان نکین مون وې شنا مې عمل سوء یجز به اپریوخی غاده ابن کثیر د بوخاری حدیث نقل کای ش عبد الله بن زبیر شهید شهو او زره شهو دا په کینار کې نه راکړې دا عبدالله ابن عمر راغله دي دا حقوق نه یم احمد سو اجزبه دا طالب سره کمزورې شي وي نو ګټه نکړې او خبره کړې دا او خوري نفس سره دا خبرې کړې دا یم کې دا حدیث ته ابن مردويه او ابن زبير ته ګولې خپل الله لکه اما والله ما علمك الا سوى من قوى من وصفه للرحمي رودزار د بن دشتی پرون کې أما والله ني لازو محمد سليمه اصبطه سره هغه ته کوم بري کړي الله باندې پستل اعزاز درکاي ثم لطفت الیه فقال سمع يا رسول الله بل روایت تشکي تیر عبد الله بن زبير ملى مسلو رحمه الله عليه که يا با خو بيت سمعت اباك بن زبير قال قال رسول الله لم من يعمل سوء يذبه بل روایت تشکي به هر تقدير چانش دنيا کې څه بدلته الله په دنيا کې هي شي بهر تقدیر شاه درې مسلمانانه سړکی کې دغه خبره ولا یذ الہند لیلن یوم شواد الله لنا لذا اندفرا ولیان پیدرا سونک و من یعمل من الصالحات سخ شامل کی د خو د خو عمل نو دا رسالحات صفته موصوب روس و من یعمل من اعمال الصالحات فؤلاء یكون جننه د ولازم انه قیره په دې وضعیت کې یو په انداده د نقرباني نقیر مخکې مارټونګي ته ویلو معمولي وزل تبہ کی خبر عامو پکې ظاهر کو سره یې وصالو کده ومن زکرنا ونسای کې خود نریږي کوزاننه وهمو نو کې په قدم نشي مو مين دی کې کافر ولیکي دا, دا نم بدل نا وی نامومی شرط پکې دا قیدې بیا بلغه بل کوما چې کوم خلف ایمان تصدیق توي باض ایمان تصدیق تهم و اقرار تهم و عمل تهم وئی چې عمل سو نو مې عمل ایمان سو څو چې اعمال صالحات باندې ایمان راوړي د بیا مو ولکت کې څنګه سو دبین خلق وې ایمان ځانل شي او عمل دا پکې د هغې خپل پردای شي چې کوم ایمان ځانل شي تصدیق کوي او عمل ځانل شي به په او دعایا تیولګاو نو کافر عمل صالحه دي لري دا که څنګه چې جنتا او ځاپی بوله ګریه په ديما نه کېرن او مختمایي د تاسو تمثيل د قله طفره ومن احسن دين مما اسلموا بالله سوخه په اعتبار د دین سره دا که چا نه چې اوس پارزان الله ته اخلصا نفسه او لا یعرف له رب سوا او ضمانه پار سو مربي له الله ځان خارس کړي او به محسن ده خامل كون کې او دې په ګرال لمصیر باندې عقیده خلا په دې کې کثیر بل سوې دو مقامات ابن کثیر نقل کړی دي دو دوار پانسو, پانسو او دوار یادو یو ځای په ګیدارې 559 ایا مخکې تر شوېلې نو د آخر احثانه او دینن معنا اخلاص وکړي او د موحدن معنی متتبه بشریعت او بیا وايي چې عمل متقبل به شرط تدي یو او بل عمل صالح و عمل صالح ستوئلشی آقیره معنی ای کون خالصا لله او ثوابا معنی یعنی دو تبید شریعات بی او چیو فکینوی نهم راندہ کدوار فکینوی نهم اگر اگدوار فکین عامل متقبل دکی توئلشی دام یاد وخا و ای ای کون خالصا ثوابا خالصی يکون اللہ و ثواب يکون مطابق للشریعات سایر سایی بمطابقات او باتیر بی اخلاص فما دا فقدر العمل فاو قدل عمل احد آذر شرطین تیو باکورکو نو پا قدل اخلاص اخلاص نو منافق شو خلق تیخه مراقب ومتابع پرشته. او چی مطابعات لینکان ازوال لن جاہل وما نعمل دشاشو اللہ يتقبل من احسن معاملی تجاون سیاتین ادیو اجنو اتباون لتا ابراهیم حانیفا نقل انسٹھ که ابن کسیر نقل کردی او دا جو آدوان دا تکی استازم وی شاگرد فولیل ابنی آزوی دلائلہ ترغیمانا اخلص العمل او در محرزل ترغیمان اصوب العمل خالص تا اللہ تا پاروی دلائلہ او محمد صلی اللہ پیغمبر پتریخوی اصوب العمل تک عملوی اکا دوالایی جو کاروشو کدوالایی نم کاروان شو که یوی یو بلنوی نم کاروان شو اخلاص نشتری منافق به. اخلاص شتريخو فدعات کانسومات ک نقص بیا خراب شو په وکړه کنه زې په دې وطن کې دا مسله دی د بیراث د قواحت څنګه شي معلومه ده قبیح دی او کنه لري سماع او سر دښت تم سره پوره شتو نو سيتيروشو فکالمی قران موږ دتاسو چلوشو د جیمې نقصان نه اوران مين کړې کې نقصان شته شو خلخار و دې خیراتونه کوو څوک دا مډل کې دغه ایګلوی دبي دبي چیرمیلی شارح یو دونکو په یم تاسو ما مخې جوړې بیا وره کوم څه نه یو خبره کوي او پیغمبر نه کوي صحابه کرام نه کوي دا کار خدای پیغمبر ته خبر نه وو خدای څنګه ته امر خبر وایي مستو یوسف په تاسو سومره کوي خبر ورکړه د دین خبره خبر نه ان نبی پیغمبر ته خبر ده عملي فيه دي کرے زفي عمله انه زما عمل د پیغمبر نه لري خدي جاري ورسره ويلي ديما نه پوښي نه په خپل بپوښي اڅه نه په دې کې څه پوښي دغه قضوت کیه راوه چې خناله پیغمبر ته خبر ده او چې خالي پیغمبر بکري نو ته کړو ثبوت ثبوت پېشک اڅه نه بس نشته په قهر هرجه خبره کې متق بشي دا او لږه وو شي او څينې نه پويږي سمکار له نو ديان واشه لکه بذات هو تاسو ته دنیا کوي دا کمیسون د ګورډو پرتګونتو ګورډو پلان کې نو موږ احلس بي امرينا مخي ظلموي لکې دينينه او دين څه کوي حدیث سنت مستحب دي توي لشي زيادت رزقت الى الله توي لشي او زياده ثواب توي لشي چې کم شي څه څه دې ثواب غري پیغمبر نیوه ایلیو خبری اوران آلا بس دق خبری عادل آلا او در دنیا خبرې سوم رکه اکه هوا که ناو خیل موکر جو روا خیل آلی جو روا او کل ما شیطا وال بس ما شیطا مختوعت که چې چس خوری خورا چس اغندی اغندا چه دو در فکنی عبدالله ابن عباس اسرات و مخیلت دا حد زیاده او تکبر لریکا بس دق خبری قوا بس خبر بس صفحی لما پا خبری نو دا پا که وطبا ملت ابراهیم او تا دید ترد ابراهیم حنیفاً حال <سؤال> د کرن د ابراهیم کې شه حنیف نه حال د ابراهیم گوارے که حال دا ملت نوائے او ملت پا ماند دا دین ماند دے نو حنیف دین دے او دین حنیف مانا مائل دا او باطلونا دین حق قطا اگدہ ترغمت رمائیو مرگرے و مولانا عبد الرحمن پر نمگا حنیف ترغمت صدا دا مایل هورې غوته ترنه مده او بیا په پختو دي نن ستان یو ترې مخې مکېل تا مستقیم نیغ دی نیغ دی نیغ دی لہني په اصل کې حنا بغیت کو غوندی ویني بل اړونی کجې غوندی وی کجې دی دغته او هکون لري څلوی او شو بی. بی دا غوته د شرکه گیشی دی سي محل معنا وی د اډیان او باطلون دین حق دی. تا او جو خبر سمان شو او داول تابید دا ملت ابراہیم شلوشی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلہ دیتا زکر مالشا چھ اللہ ابراہیم خل دوست کرو خلت دوستہی تاوی ویدہ اصل کی خلتتے و دا خلال ندے خلال منتاوی اگا دوستی انسان پا دے زرک دن ورخخشی ناغیتا سوی خلیل بیلش اسو گوی دا خلال خلل نقصان طويل شي یو دوست لګي د بل دوست هغه نقصانات لري کوي اصل کو د خلل د خلل طويل شي زګ دروازه پيول راوږي اصل کو د خلصت ندي دروازه په خلصت لکه برابر وي شاید حاجت ندي خلل حاجت وې ابراهيم الله ته محتاجو حاجت الله تعالی نکړې وي یادامینه محبت الله فاذا اندرون کینا وته دار یا حاجت الله ته مها مکله دی یا ده الله سره اخلاق به جان برابر کړی دی ارس چی وی ومن هنکان یکرم ضیفه د نو المقدر بکا او وس الله اگر کا کفرو زکه فضل الله افسان ده اله البر خسرم خکای بس ترم خکای هر چا سره کای وفي بعد الاثار ولست عليه ولست عليه بلا یقین بسحته بعد روایت تی و زما یقین نل اشتیاو کلی شخو بردا زما بری بوستان کې مو ستړي دا دا واقع بوستان کې نه دی السلام روان دی یو د اسره ولرای دا یو کارو راځه وروړي خو دا عادت ته زمينه باندې وروړي ویني کوله نګل دی زه په نوځري حل ندي یو واي وحید الله حتا اووسف الله په یوګن زمينه باندې کوم خلص ابراهیم دا یو د پارستار د خپل پنځ کې د پارستار د واپس ځنه او یاکل رسول اور کومه اما تاسو نه وزاو وزاو و زول اویاکل روي ور کوم او زوت او تولوي ول او فارس دي تبدي اسره مسلمان شو او خپل قوم لارش شو وا پشور دار ما ابراهيم الى ما دي فارتر دي دانيو قصره کوي نو ټي دي تر دي دا پکې رکھا نو شيخ پر اول فرکي وایکل وې مانق اشعاري سو په اشارو کيروي چې غو پر ساو دي په خورداري ته بعد توبہ توبہ توبہ کي د دوستانو سره څنګه کاره کار ته غو تر څاګ ګوري ورکه بهر تر دې شیخ زری پر خپل اشعار او کې د اشعار ویلي دا هم پکې یاد و وکال الله بكل شيء المحيم الا ما في السموات ذا توحيد مصلی خالص الله دې هغه چ اسمان کې دي هغه چ فسمه کې او دې الله په هر سماني حالت کېونکی دل تويده په توخمنه انشاء الله زان دوستانو دا زکا بینولی لکا سنتی اللہ پاک بمحتاج او دوستا دا آگئی دا پاروی نپیو ما دنان آرماناو اختار او استفاو دا ولی غورا کرے دے دا نرچ اللہ وقت بمحتاج دے اتخاذی لبراہیما قلی اللہ سے احتیاجی الہ ذارکل شایل منشونکا ماداؤ المحلوقین زکا دار وخ... دا خلق افتقار دے او اللہ خوش آتا محتاج ندے اللہ الله سمانی احادت کرون کے دے ویستبتونکا فی النساء بیا د صورت اول تلاڑو طلب ده فتفه که استانا پا بارد دناناوکی یتلون منکا تبید المشکل من از احکام طلب ده فتفه فتفه مظبوط جوابك خبره पहुंची ان مظبوط جواب فتوى اب طلب ده فتوى ففتى اظهار المشكله على الصايل فتواذكركم يوم مساله تكرانوا فاتت اذا وضحتم ابقى ابتع يبكي ابطاءا بوتيان فتوان زمريوسن كيف تفتي يعني فيتوى موت فتوى مو او فتوى بي. بيتاوي بيتاوي دي خلكم تخبطه ودا اصل کې فتوان او فتاوا لري دعوان او دعاوی دعوا ب وای په فتور فتوه نه ښه فتوا دیر الفازي د خپل وطن کې مولاي نه وای کله مولا سيبي ابو رزيو سره وای د سين یو خر عالم وای اعلان کې سره دي سحيقي دومره جهل نه مولا وایو جهل پرې ب جهل ابو جهل ابو جهل پرې ابو جهل وای د جهل پرې ب او ویلا بهونغي او خبري برا سي کوي تاسبن واي پيتوا پيتوا ولا کنه پيتوا نو دا پاتوره ها يا مثلا لتي با تبلوه پليتي بوخه نو نو زمنا او د شيخ القران سيد الله وخي بحثو موږ زو د شيخ القران سره په اورسټ کې مرګره ما او طول طالب ګريمي له طول طالب ګريمي له او نه هکاراو سره مل کرے نوو ته کلس په اوسه ته مرګرای شه او په اوسه زمو تعلقات ډور مضبوط شي چې هغه به اکثره زپه دی اکوړي کی استاد او هغه راتلوه قاضی براتلو هغه براتلو ما سره بناسو ډورې خپل لیکل چې اس تلی اونڅه بیا سټو بیا دلترو مشیر ګرتا دلته می ترجمه کول په 66 کی ماتره جمعه کوله خبره پوهوشلې نو په 66 هغه موږ اوس ته او ترجمه تفسیر لراه آخر سر کې چار واستې مسجد وطن تا چار واستې څرګر بازار جمعه تمر واستو دا غینه پسونو تعلقاتو دا, دا اتا ستا فورې بیا د 69 کې خبر شو چې مولانا سید پنځیر د شیخو دغه کوم شیخ د مولانا مودودی خلاف سووي ما بطالی و سووي له ما بورته دا تولې دا الهي اختلافات کې علمي اختلافات خلق ته مخت کې دبط لا ابیا پری باندې خلکو ته ویشت تاسو به جمع اسلامي سره ملګري کیدئ او ما ته خما ته وشاتنه وې زيده سي اختيار کي خاطره هغه ما ته سچل زکره ما ته سچل زکره وه باہر تقدير هوا وا وا نو دې کی میټینګونو شروع شو په خبر کې سکندر پورہ کې او په دې میټینګونو کې دا خبره شوه جمع اسلامي روکن کې چې بس را نه بدل پاتې جمع سم په کومه خاصي ما یې زور کړنه متفقو نو صدرات پنه کوي دغې نه بیا نو خبر شوړو اخر کې بیا په قران شو او په تعالور سره له نو یو ځل خبر زمو ته خبر کړی خبر رات شي هغه څه مفتی پکاره دي د ما بحث پدې کې مې زموږ مفتی راوړل چې پښتو دي ځکه چې موږ قران او سنت په ځای نه شاته قران په اسکو او حديث په اسکو بونګې مول هر څه چې په اسکو اوس مفتی زه اوغه دمغه چې هوته مکروونه مولانا ناصر پنځبه وروګټاله ماو مې د پښتې پکاره بیا بهاسو چې موګټي باندې تشکې کنه ماي او تاسو شکایت به هوته مکرو ماو غټاله یو پک شهاب الدین غنی سفی هغه زمونږ د خدای چې یوي د کوسريوي امونږه د دلایل وای نو دا هو تلخ بدی کې دې منځوځه دې دې خو مې سره تپک نو داس ګور کی راسته تاسو ته ساسو ګور کی راځي دا விஷه په خبره په وینا دلایو نو سوال لشو نو کتابه هله سکيما نه به پېش کړی مېش کړو یستب تو نه کولی لا یو پېکو نو دا څنګه جواب وکړو څنګه وی دا جواب وکړو نو دا الله داس طوالت الله یو خبر د الله خالق ده مالک ده رازق ده مصلیح ده مدبر ده هر څه ده او غواړم درته کې چې هم بل کې ور کې له دې راته ته د دې پیش کونکو لپاره دې ترمنم ده څه وه هل غالي کنسل زما خو لا څه باید له ور غالي ها مې اسې د تیفه یوې ته وې لا واه یا ده وې وکړم له دې نه زه کاځفرقم ته ما پر نستبتونا قوی اللہ یبتی کون طلب دا فتی در نکی طلب دا حکم در نکی نورتوا اللہ حکم در کئی اللہ او اصل خبر دارده دا چی دیلی ولی ناوشولا چی پا میراز کی بچال ورکوی حسان چی کم ما شوم دے ور ور غلب ورکوی کجینی دا غلب ورکوی کخذ غلب ورکوی او دیل خو ما شوموالا نورکوی یوم السلام او دا اخيال تشكي رشي كاللالا حوكم بدل كي دا حوكم بدل جي دا دي وجيني يستفتون وقد اخرج ابن المجري ومنذر عن ابن جبير لا يسول الذي قد بالاق يكون في المال ويعمل ولا يرسول صمير صغير ولا المرأة او شيعا بلا يرسول صغير وزيلا يكون في المال اغا ما مال انسان بالاول جاء بميزا او خزم لكسن سنة او پا رجو آن یاتی که ذلك حدثم من سمائی نوی خبرہ پنتظرو طالب معلوم مولا یاتی حدثم قال لئید تم حذا انہو رواجبونو تپوسو کہلے پرغمبر خلاصلون تپوسو شو بیاو آئے دادری روایت سوائے ما شمال مرس نورکو زنانو لنورکو جواب رائے قوی اللہ الله کن اللہ حکم درکی فیهن پلے زنانو کی پلے یتامن نسا کی او الا لا تطولهن ما كتب له اغه زنم نور کوي غداش تاګي پارس مخرج اوس دا او ما اتلکم دا پچا اکتي سو پر يفتيكم کی پټ زمير دي الله پقدر کوي و ما اتلکم په کتاب يفتيكم عطا پشو په زميري مرپو ومانس کې پاسه لشتي د سیمه له شي دا ما له شي ما اتلکم له کتاب دي د مبتداکا ما اتلکم او په کتاب دي خبره او كم یا فا اللہ <سؤال> یا حطب کر او فیتا من نسا پبارد یتیمان زنانو کی کم شمان زنانا چی داری پبارکی اللہ تیرا تتون هنم اکتب بارکی چی نور پر اغیطا اغیطا اغیطا مطلبی و ترغبون من کوای ترغبون چی دین دا یاد لرد دے لفظ سلا کل فیرازی <سؤال> عن <سؤال> کفیشی من شوا کعن نفرچ رغب تو عن و مَي يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ سُكْنَى فَرَقَ دِينَ إِبْرَاهِيمَ دلته پکې د خبرې کوه عبدالحضت عائشہ بنت بوسکوہ یتیمه جنیله مالدار ده پټه کوټه شته اورنده رهم ده نو مينہ کوه خو مہر نور کوو کې خو ټول مہر نور کوو داسې چې مرزی ور کوي ندی مارتا لري او ستاسو ری مہرې نشتی يا دومره نه ده کوټه ده منینا وترنکه خو د پټیو د کوټیو لپاره وترغبونا نفرک وې د نیکانا بوږزه خو خلنه لا په پټیو د فار دی لکا کړی دا وترغبونا کوي پنې کا یا نفرک وې د نیکانا مینا نکوي پنې کا کی ان تل کی ان تل یا ان تل کی هوننا مینا کوي یا نفرک وې د نیکانا دین د امر او وفتات د ما شومار سره لیکا کیریش کنه شو اپو ني شي کیری مونږ کیریشي پلاړه موږ خو کوله شي زکه اتفاق ده له یو جنې ني کا د څه کوله شي کنه احناف کوله شي اګو ني شي کوله وال او حکم در کاله الله داستا او راځي مستری کتاب کې په اطامن نساکي وال مستظافينا اپا کمزور زنان او کې پکمزور ما شومان دي په دې کې حکم درکې شاګیله مور کنا او ان تقوم او دا درته هم واي چې ولرې تا مو د پاره بالقسط نو المسزابینا عتقوا په محل ده فيهن نو محل ده فيهن صدې مقبول به الله يفتيكو فيهن او الله يفتي ان تقوم يتاما حکم درکې تاسو بالقسط په وما تفوجس چګوي من خیر سخا نلا پایمانی واقع و اینی مرات خافت زنانه و فارم تدری مسل جرا دی کلا خاون خزمان زانو چکری کلا زخ خاون دو اختلافات دی کلا خذوی خاون دان او کلا خاون میخذان درو گنی دوس خذا خاون درو گلی کچته او خذا من بالیات خپل خاون د بطخیی مشو تسرتو چتوالته خاون ودا خدای زمانه او شکانه د ذاتي او شکي زمانه سب سبو چته زماس هف خدای زمانه مال دولت دین شو تل کوټواليزان او چتکه بلاجنا عليه بلاجنا عليه مش ګونا پري خدای خاون عمر ايستهاب بن عمر شي روح کور کې خدای ویناوي کې شکور کې مساعتا ستابه هم خدشتي زدهستا نو غوايم چې ذکر کوا اوزو سيګن ماسر فلاقيه ودام شي او ظاہر کیدا ځکه ویلی چې دا یو قصبه لري شوټ حق نه وایي دا خو شوټ جایز دی روغ هم پکې دا کېدیش سيرو اوکری والسلو خيرو دا کوليره روغه خشیدین د خځي خاون روغه وی کده بل چا روغه وی کوليره صلح خش بلې قران وی سورې حجرات کې تاسو له وینا خو کوه د جودای نه خلق د ناکار ګذرانه خله د جگرونه خله او داول خلق پدې حقوقو کې جگړې کوي او احرز حاضر شي وې د نفسونه روحونه ستار او سماو دبل الشحب قلت دا ابو خل رئیس مخامخ شری برو مالک خپل حق حاضر کړې شي د نفسونه ستار او سماو دبل الشحب قلت شو حاضر د څه ولر دا ابو خل دیتا ہوئی سوک پہ بخل او شوحیو شہری سوک فرق دے بخل پمال کے رازی او شوحو پمال کے ہم رازی اور پہ انپوسو پہ ہم رازی دامین محبت کے ہم رازی محصر ہے چکم ای خوخری نو اگی تذیات مائلوی ابلی تا کم مائل کی گی نو ہر یو نفس حاضر شہری بخلتا فا انتو حسنو کتاسو حق و زیان کاری. وين تحسن في العيشه مع النساء كحظركوي وفتح زان ستايده بتخلينا دلسو هرازنا نو الله استاس اعماله وان ديي چ سلوك دي تقوا ديانق دي خبر ور دي خبر بدل خبر جاور استوي ولن تستطيع وان تعدل فقد لنري انسان كيفه فلا تميل كل المال ماك جاي كيفه برك دا ایوب خان پا زمانه کی یو وزیری قانونو وزبانگال او دا قرآن ناستنباتات کول سپا قرآن نپویدو او دا ایچی قرآن کیوی چی خزبایا وقی قرآن ہوئی خا دا ایتم کورا اما خیلیم تره پروشه اول سنلاش فا این خیبتم اللہ اپسو او بیا ما تاک ملکوم انسای مسنا و, و ربا پروختمن له تعالی په واحد طریق او ان تخوي يوكوانږي او بلته وي طاقت نلري نو معلومه شو چې جواب به کې کنده اسلام نه ګل کوموله او په دې بصیره سره لیکن دل ته مطلب ځان پوها کا دا یا چې اگر په دې په نمبر پويته نه یو چې سلو وروخه وی ک نو سری او شو عملاله دلته جو تا کمریندا طاقت د زړه دی د او د محبت هغه دلته ځي زها تکل په حد والجماع تمه هباتکی پا خوراک که پاسکلوکی پا یاد گیرنوکی پا کتنوکی پا مخامککیدوکی پا گفشت لگرونوکی پا الفتاک و محبت کی سوگ و محبت دی مراد دی <تصفح> <تصفح> او دا پیر انباری خدا زیادتو لینا دا حتی اشیستو او دا ترالی احمد ابو داود و ترنیجی الاخرین پیر خدا اللہ او اللہ ماذا قسمی فیما عملک یا اللہ ما, ما, دا دا ما تقسیمو سیزا ما تاقب فلا تلونی فیما تملک ولا عملک تا زمات طاقتنا به هروی اوست طاقت دنوی لا یکلف الله نفسا الا وسع دغه مهبط شنو پایکه سکنی ولی شینه دی اغه ښه خبر نو دا پک یادو ما زیګر به هر ماسپخی ما زیګر بعد ما نه پس د ټولو کړتو دا یادو او دا پک یادو چې یو هادي حذانه بجله او جبیره پیدا کړو په هرڅه په شربت کوم دی وړي کینی پایکه بیا ای شي ته پوسکو د حبسين درچل شي لري هغه پیدا کړو شربت ولګي کې نه يري نو بیا پکې ته پیرمر خدای دغې نور له با دي شو نو دا جګم نو کويږي نو مکو چې پیرمر خدای استفاله تا ما کړه ډال را کنا د ډلې وي مستوبوای يا رسول الله خدام غافر و بوي خيجي مغافر د مغفور جما یو کڼ غوند شيری بوي خننه خفان نو ځبه اوس بوي شي خوڑا لے رہے. باناس و دا خو نو مغافر ابوخيجي مغافر هم انده کولی ماغه بغاګین خلاله اره ګبینشد اه لا ماشي بده ګبین دګل پر ماویر بناسب زدر قایما چې ده بیګا حل نه خان او سر النبي جو لا بعد زواجی حدیثه دا غینه پس نو خبروشه مودا پکرهاله فلا تميدو کل المال ماګاګا فبورکګي دو باندې کته زه یا پریباله هغه زمانہ چې تاسو داینه کغه شی کلمعلقه لقد زورن دی پښنتی دا پکې زورن دی کنه په چت کې دی مخکته دی مخزه بخاون هم لري او نبليهم یو حدیث پیش کول د احمد ابو داوود ترمذی چې د بخزوی یو تکوشو قیمت کې براشي یو ترپه غور دلوی پارس زدوی بلریوا اخذ غیر وحده یسری د بخزوی بیاسری جابر د زې زما دوه بیان دی. زه هرڅه حسابم حتی چې وکول ولول هم کوم پایل حساب کوم بل راتوي مجاهد دی به دوسره چې به په مسکې ما حل مرو حتی چې خوشبو یې کې اجازه خوشبو کې یوه لږه خوشبو ده نو بللې ورته یې نسینی زمات وټه بری دلته مې اوس کلاو 10 دلته کومو کلاو 1000 کلاو 1000 کلاو 1000 سپه خبره پورشوي په اړه خبره کار دی او 10 بدلته ورس کې ورته ورس دلتا خام ولا سیبیو کا خفیر سیبیو کا خسری وی ودائم ثابت کو ولا نشی او خامہ خات کیگی بار تقدیر خدا او خدای سیبیو یا وخی خلا کنه خلا او کله کله زری مدرشی مجبورشی و ان تسبه ک تاسو اصلاح کوي کوم شیته خراب شې او تطق زان فاطید کیدون اللغبون که مہربان دا را دی دات ریاض انسان غلطی کیگی د خزي او د بچو په سلیکه الله معاف کوي یو حدیث دی د حذیفه زوی د یمن په نقل باندې حضرت عمر وايي چې هغه حدیثات کولای تاسو په خدا پرمای د پیتنو مبارکی وي ما یو تخت وړي په تدیر مناسبه پیتنو د سړی په کاځه په بچو کې د اموزن او روزي معقب وي نه زه هرڅه په اتنينه یم هغه ته سورا په شان ورونی یو عمر پوی ته یاري ګمو ستو دایره همست کې چې طیاره په اتنينه راځي دا پکې ان ما تر जबाबه دا وړي وړي پټني الله پدې موزو پر وجوب اخوا دي خو باندې معقل خو بیا سره په دلاند ما په خبر خیال ሰب نو هي تاسو وک تاسو ځګه او تخو الله به حکم کې مې ربان ولي تفرق كذا اخذ خاوند يوم الزلزله يغلي لكل مسافي نبي پروابه الله پاک هر یو خذ او خاوند د خاوند د خزين او خذ او د خاوندنا دخل فراخيه ودخل قدرتنا من غنائه وقدرته خذل بخاول وركي خل اوخاول لمخضر هلو تفلي وركي او ذا اللعوات الفضل فراخ فضل الاله طاقه الاله حكمه الاله والاهم في السماوات الله ذكر كل شيء او كان الله لا سابق شيء اسمان كذي او سمكذي فرى تعذب الاغناء بعد الفرقديك يجلي شيء ما او نو اي ناس براشي لا وضعنا فرق بلا شهيدا خذي خاوان اوستو بدا بل خاوان سنة خو... تعلق راشي ونقل السين الذين خامخا وستفرد منها حكم سنة جورك شخي الكتاب بخستان صنات امرنا اونا وإياكم الله بانتقوا الله واسجد دارد اللان يريغي وإن تتوك تاسنا شكري كوي نجزا محذوب على أن الله سبحانه ومالك الملك والملكوت والملك والملك والملك والملك تاسو نه شکر کوئنه الله غوړې بے پروا دی ځکه چې الله لثابت حاج اسمان کی دی هغه چې پزمږ یا ټول الله دې خلقن ملکن تصرفا وکال غنی الله پروا د حمید استهیل فی والا ما په سماوات او فقط ان الله رجع اسمان زمکری وکفاه بالله وكیل اطرذ الله کار پرکون دی دلته داوغه به زایي بسم الله تعالی و التحوار ابتدای جمله راجیده شهاری ول ولی مبارکی ذکچه کف بالله وکیلا ایه شای مصیبکم kada الله راوشی تاسب حکم کوي ایه الناس و یات بیا خریق راض نور کسان دا نور کسان مبارکی تفسیری جار الله مشروی دا, دا خلقت اساس و حقیقت به یوشان دي کدا سو او غیر مستعمله کی صفات وکهم او پا اجناسو که هم بدلیه بل سواراولی تا صبح ختم کنی دا اللہ طاقت او دے اللہ پا حضا قدل من کاریو سواب الدنیا سوکچ گواری بدل در دنیا لکر مجاہد دے جہاد کئیو غنیمت در دنیا در دنیا مالباد جزا محضو پڑا پو ہے کا سادہی تو دنیا و لگواری تاہین دا اللہ سواب الدنیا دا اللہ در دنیا بدل رمشتی نا غدیم او داخله د او له <تصفيق> وارد طالب هو او خبره ان عند الله ثواب الدارين فماله لا يزال كمي يقول ربنا اعطنا في الدنيا حسنه واخرت القياسه لري بوسي جهاد کوي او د الله لپاره کوي دل تهديس پیش کوي من كان همه هم اخره الله بلاغه متفرقات ترون شي او مال دالبي په څزګو شي د دنیا براشي دا شاشر دنیاوی الله به حاجت خواره وره کوي او فقر به د سترګمز کی دنیا من راضي مگر حقا چ الله ولا مقل کریم بیا نقل کړی د صحیح مسلم حدیث مشکا کی دا ولري په قیامت کی به اول د دریو کسانو پیسې دې کړی شي اولو ناس یقضا علیوم القیامه یسر شیء تشویلی راولې فعرفو نعمت ولا تقبلني ابخي فعرف هاي قرانکي فما عملت بها سیادتا گورا، آتیتتا گورا، اصلیتا گورا، مالتا گورا، دولتا گورا، صدی کردی قال قاتلتو فیک حتی اصوشتو، ستار فار جنگ درم شهید شم قال زدتا دلوغموایا تخو جنگ درم این یقال جلیچ نرده بغادر رفقت قیلا سمع امر به پاسو فیبا علاو جی راہ کدش فمخت ترکت بنار آعاض عن ورجل تعلم العلم زون پشانتی ایلمی حاصل کرده دیر یا وعلم خودلی وقال القرآن القرآن يستطيع فأتي به فعرفه نعمه ألاه تريعه مخي سيحات مدركيه وقمدركيه وطلوه مدركيه وما علم كنا يمويه فعرفه اوه فما فعلت و تعلمت العلم وعلمته وقرأت بك القرآن قال كذبت غلط مويا ولكنك تعلمت ليقال عارم وقرأت ليقال قارئ لذا فارت عالمي قارئ فقط قيلة سمع انر به فصوله ومخمان دراحكو درشين نسكور التعطب بناه عز بل ولا جنون وصى الله عليها اللقاء خيره وصده وعطى من أصناف النوال كله طول ما الله فوت فوتيا به فعرفه نعمه ما ندل قرره دولت فعرفه عارفاتيك عارف فما عملتا ويواللار مبريحون دحبتا كتاب غوي جمعاتك بخارك شمعك ولا تصلك ماك ولا عرصك ماك ولا قال كذبتا ولكنك فعلتا ليقال هو جواب مسخيره فقط قيل سمو عمرهي فصعب على وجهي سوالتا رضو بين تو چیردا دا کی بدل دنیا ولې دا الله باندې بدل دنیا او دا خیر داړو دي نو بس دنیا هم غوړ دا الله نه وخیرا ته غوړا یا دنیا مغوړا الله اوریدون کېلې اولیدون کېلې زورنور کوي اړيکن نو ته خلق ته و لیکي الله اورید بن خلق ته و لیکي يا اي اولذینا منو کو کو عامل است دا ولانا ته پنځبیر د وینا مطابق اوس نیوي مسلې شو کو احکام شرعیه عملیه بقایم مسنګ به قایم کار دي کله بخپل مخه درځي کله بطرمخه درځي کله قربور مخه درځي جرګو یا بزینا مونږ خبره شو او دلته قوام صيغه مبالغه ده په قایمنه بار بار درېګه او دلته نقل کوي د چاره یاري خبره کوي يوزل دي حق کار وکړته کاروشنه قويين بار بار یو ماني كارليږي بار بار بار بار و ان واقع دي نه ده بلکې قوانين سي مراعات ده دغه مرات لا تخبي بلکې ال دوام امور دي نه اعتباري سپور دي مستمر ني ومن عدل مرات نه نه ياكل په حقيقه عادت نه تعادل ني شي وي يوزل مې تي خبره کړو وا تر کې و حکم کړني کې هر وخت خبره کوي هر وخت کې او مقوى من الشي والا عرم موازد حمیشا او شهادا اگواحان شی لله ادعال اللہ ادعال اللہ دعاقی قوائی قوائی نتشارا فارا کرو ادعال اللہ دعاقی ستو خبر یرا اخبار قول دی دا حق دیو سارینا پبل دیت سوئی دو او اقرار ستو خبر ورګول دی د خپل حق نه پبل نو دته شاعت وایا پر ځان کې دې تم شاعت وایا پپلارای په مور کې دې تم شاعت وایا پپردوکېن دې تم وایا پمالتار کېن دې تم وایا په غریبي کېن هم دې وایا او د دې آیات نه زما پزين کې واستنباط دي اګه زما وستنباط ته بهارت دیو واستنباط دنیا کې در تحریق روان دی یہ او دا مزدور تحریق دی یہ او دا سرمایدار تحریق دی یہ او دا قومیت تحریق دی اما تیوزل پر کالج کے تقمیرم کڑیو بخا بخا پر ای اکمان ممدرم تکلی او دا دی ہندوستان کے پا میسر کے جمال عبدالناصر پا ہندوستان کی نیرو گاندو گاندی شید دا ٹول دا قومیت تحریق پورتون پورتون پورتون پنجاب سینډي وای دا قومي ده دین تحریک مزدور مزدور مزدور مزدور ليبر مزدور دا د تحریک سرمایه‌دار ماده ماده وای خانان ملکنان وای خانان فريق بیا کله دا بهونه تحریک نه ورکړي کو نو قوانين دې شته دا مالدار پرواه دا غریب پرواه د خپلونو پراموسه قوم یې ده چې ده الله حکم راشي ده هیڅ چا ممه غریبانه نه دی الله به یې په یوه ځغه نکي وسره کنه څلګه څنګه دی دا تدې مې تر باندې ما قوم دي بس تا ټول ته و دا ټول قوا مې د قص شهدا علی الله ولو اگر کداږي وې فزان باندې و لاو کانت شهات دو داخلیگی پا پیل بندی و لاو کانت شهات و آمد فساگی مرگی تسوه فزان اقرار کرو فمای دوم رشتید تت اختاوات لازیه و اشتید فازان اقرار کرو اقرار نشان اوی الوالدن اوی شهات و الوالدن اوی شهات و والدنه پمورو بلدو و ال اقربیم پا خطالوا عبو قومیتا مختم شو دوشو ایخون مالدار کله ماته غری ده گور یو ده چې یو ده پیسو یورجا پلااتی او یوشا او فقیرن یا محتاج خلک په رحم کې غالب به خیر دیرا دا دل مالدار دی او دا ک پټې د بل لجن سن نقصان دی او دا ډیر پټی دي او دا الله سودو کله چلوšo دا سودو کله نه مخیږي که شی سره دي کنه دا هم په کار دی خیر نفل الله اولادهما الله په دوړبانستانه زیات مهربان دي ته په دې مالدار زه مهربانم او تمات ساتم دي غریب مې الله تعالی ډېر مهربان دي زه شارې فروم څه کې سکهله طلا الله اوله طلاكم الشهاده قويكوا د مالدار د مالداري په لمساتو مالدار د بقيه په شبکت جهاز مساړه بلی پوښي اوس لفظي غند اعتراض کو قانون دا شو شي ذکر شي په اوسره نو یو تی ويكن غنيا فالله اولى به ويكون فقيرا فالله اولى به في حمايه ولميله بيت راس جواب داله چې مخکې زموږ بحث په مشهودن عليه چې پچا ګواہی کوي یو كن او اولى به پګاو زما صدبي پردم مشهودن عليه پردمه مطلق الكمال دار ده ده مالدار مطلق جنس طالرما او د فقیر جنس طالرما دغ مشدولیک بحث مشدولې قاتشه مطلق مالدار او مطلق فقیر زک به ایمان ویلي گواهی ته کې دشی دام دی گواهی ولکه دشی دانه ټول دان مالدار نه او ټول فقیران په گوايا الله اولادې په دروازه ډیر مهربانانه په دروازه داسره به هم کړی دی او داسره هم کړی دی او داته دا لپاره ویلي چه دلتا مرادتینا جنس تلالما شخص مپریخو دو که شخص بین اولاد بیهی پکارو اولاد بیهی مانویل فلا تطبو الحوا تابداری د خواهش مکوی حبیا یحوی محبت حوا یحوی گرزی دلتا دلتا حبیا تابداری مکوی انتا دلو لی انتا دلو نویا تابداری د عدل خیم مکوی لاو ترسک تا بيداريد خوايش په انصاف کې مکووي دا لا داخل کې تتبع الحوا انتدل في العدل يا تا بيدل خوايشه په عدول کې چې ته حق نباتل ته عدول کې نه بيدل خواش کې نه مکوو تا بيدل خوايشه حق نباتل ته مکوو د حق نباتل ته ګرځي وانته کتا سو جيبه کا کوي خبر ایو شانتی ایو تیس بل شانتی گوئے یا قائدہ رسے پر یو طریقہ پت او یا توزو زنشمت لے مالدار نے بیا خطا کی گئی غریب بے خطا کی گئی او زمنا گواہی لنزم او یا زمان خبر اگڑا وڑا خبره خبر اگوئی یا مخ اراوئی نو اللہ صاحب عمالو من خبردار دے نو بدل, بدل بدل کری وال آیتو کماخر جب جرین سودین په شیره پر دو سال کیو بکان خلق بما تقيدت باتسره تقير اشامه زاتك الله لنا دوثر به حساب کي خبره پوه شي يا يو الذين امنوا امن بالله دا ما قبلت په مشره تقول مثالين مرخه اماندار انه انا ایمان اور بیاوت څنګه چې امن بالله د دوو هميشه شي ایمان بالله کمنافق موځه متام شو او یا په ایمان کی زیات وکړه یا مخ کی ایمان او اس تفصیص را وکړه په قران مانی ویل هو تاسو یو کیسه پکې مړه کړه تینشې ایمان کله شې په ایمان مویل شي زیات کې ایمان رمویل شي اجمالي ایمان دې تفصیل کړئ موږ کړه او پر رسول او کتابی لګرش پر رسول مانی لے ګره الله رسول او کتاب چي لګره شي جنسه کتاب لګره شي marked دره اوسو چې الله په کتابون دلته په رسول دلته په اسلام باندې مخطه شه دي په ختای سره چیلې دی ویده حاکنه وی دی وخت کې تفسیر مظهرین نقل کوي په چھا باندې وای په هر هغه کوم باندې بحث دی چې کوم فلک د الله صفات منلک المعتزله معتزله د الله صفات منهم د منځه سره بحث دي د الله یو اودل په اودل دا اللہ دا پوہ پا ذاق مرد تا بدا که پا صفاتو دا پا ذاق تا متکلیمینوی دا مدا پا کیوائی او پا دیوکی پاگیرت کردی او پا تم لا شخا اسیو تحریک دے پا اندوستان کی وہ سم چھتے اگر تسر علیشی وحدتو الابیان وحدتو الابیان تول دینو را تک د اندوانو مذہب ټیک دی روسکانو مذہب ټیک دی ایسانو مذہب ټیک دی کله اړ دی سو ګرانډیری او سو کوبری دی دا تحریک دی د مسلمان به خوندا اوس اسلام وېجدا اسلام اندوان سکا ټوله دا ټوله یو شری په دې کې څه قرغ نه سو کو الله نشته سو کو الله نشته په یوه نړۍ سو کو پریشتي نشته سو کو الله کتابونه ان الذين امنوا ثم كفروا बेशक اكثر صحي مومنان دي بي کفار کړي ثم هم بیا ونه نشي ثم کفرو ثم زاد قبر یې کفار سی واکړي مراد منافقان دي یو مسلمان شو بیا یې زار د ګمال کو زار د قبر ایمان ذات یې غلط مجاهد بسو ابی عباس وهار منافق د پیغمبر په زمانہ کې کورس ته دریا قیامت کوي حسن بصری دا او صحاب کرامو که شکونه شي ظاهر ساري موندار شي يا بكافر شي بیا مورما شي خل کو شكي چي ا ثم ك ثم زاب كفران دے دے دي كفر سيوا شي علا کو مرتقب مسلمان دي کافر دعوت ایمان ورک دا کافر شو داو تيمان دي وړي دغري دوي تاس کي باسن ريدم لم يكن الله ان الله يغفر لهم شي الله او دوه هنديغه لا موږ یو خبره کړو چې سړی ګناه وکړي او ان کریمونه کریمه نام څخه کړو چې په ایرو هي پری مارې کیتاو را تاو کیګنده او خپل ما کتابه شته خو په دې نه خبر نه وي دلته اعتراض راځي الله ته هدایت نه کوي یعنی ایمان خالص دا غا نصیب کیږي وره نه کوي خوشون اگر ماده خراب شي فطرت خراب شي دین الله ته ہدایت نه کېمانه مستبعد دي لرو دې دنه شي دي ایمان نه دي الله چې وبس ټوکړې وته خلینا بشر منافقین و شالک منافقان دا دې لپاره عذاب ده پر ناک په دې لپاره وایم نه مخې ظلم خبر کړل خندا تحکم دې نه دي بیر نه سړې دې وو دل سړې مو دې بیر نه شم سړې مو نو دي تسوي ليشي خندا تحقو نبشر خوش عليك ينويع ومنافقان بأن لهم عذاب أليمة نياهو بكه بطريق الاستعارة بانه بطريق مجاز موصل يراول او خبراول نخبراول وطبا لاشي دا خوشال تانا مموت لك خبرت لاشي دا اجدو پر عذاب درناك داسو دي آقا سانشي نشي كاتران دوستان نا ايمان ایات چلت قیب و نزایی من عزت او غلبه نو عزت او غلبه فداللہ تفارا پتتا دبل چاہو لشن و قد نزل علیکم اللہ لگلی دی پتاسو باندی فیلکی دائی زبیق و لانکیف سیلی گلی آنت ازا سمیتن اگر داشت تاسو واروی اتا ان تفسیلیت آیتون داللہ چی انکارت کیو خاندات بوری کهریشن نمک کهنے ایو سر حتت تاسو مشغول شدتا جی مشغول شد بل باندی پسوري انعام کې الله دا خبره کړيده نو ضاح حواله باغيو وك نو دي زه کېد حواله مثلا او اينكم اذا مستم تاسو په ديو وخت دایغي پشان دي جاي يا مثل اذا امصالهم فكارو نو امصالهم په بي دا چون کې د دې وجنه چې سم ده اصل کې مفرد مستر به کړه اسوګې جمعيت موزاد ته او جمعيت د موزاد ولیر او ورسره تاسو د دې کافر خوندوي او ګونانګار انده الله جمع کای منافقان او کافرن ټول په جهنم کې ټول او د روان به روان دي او منافقان په کینستر يهوديان سره اي په قران کې خنتل الله منافقان ته چې مکه رساله اموا سره په ګناکه دغه طاقت لري زمخ اڑوړو مرء منكم منكر فليغير بيني شنوي نوبلي ساني شنوي نوبزر زته كن بده سره کېني او د دینه عباده سو چې رضاب الكفن كفر دې او بجان قلکی رضاب الكفر كفرته په دې کې به هم په حل دا کوزر د پلان کې چې اللهی کافر فاتکی او جهنم تورسي په دې وجبان دې را دي مچ الله رسول زوږه په خير او ولافق وحسبه دا وانت د پوسطا سره باندې کېني د بيداتيان سره باندې کېني په هر دا مغزه د تشاهد مسعود ابراهیمن اخي ابو غائل عمر زيد عبد العزيز او د خپل شي دا غنه شي موضوعه چې یو سړي ورجني وله و او د شرابیان سرماس راي وسته العمر عبد العزيز ولاتو وروي چاوتې سېدې خور ورجدا دې په توه وای دې په توه وای ولي د روجدار دې خدای شرابیان سرماس دلت بسيرو في المانية اكسو چپا دلت ما قرطبين قرقلات شاسو اتارا وقال بخالب يا كل محدثين في الدين محدثين في الدين مبتدعين الى يوم او دقا سيد عبر ابن العزيز مشوروكا مدعب بك يا رواح وهي أصل اللوات المسنفون دا أصل كان كي حوالي ورقايد يوزين اكب والله زيبان دي ندام حوالي شوالا يتربصون بكم فإن كان لكم فتحوا الله كما استاذه فالك كامل ابي قالوا ألم نكم ماكم من استاذه مرقينو نمون لمس غنيوات جراكه مون دسلئينتنا وإن كان لكم من كافر فارس حسراشي بجنكي قالوا وي شاة وي وي كفرت ألم نستحوذ عليكم وي من تتظر ورشيوينو ولنو وَنَمْنَاكُمْ اتَصْدُقُوا بِالْإِيمَانِ دَاخِلُ الْمُسْلِمَانِ حَمْلَكَ وَلَا هُمْ مُنْغَا غَمُسْلَمَانَ غم چِکَم دې سَکْلُو داسې زهَرُونَ مُنْغَمَانِ زبېس رَکْرُو مُرْزِي وَبَمُوهِي غَندِي کَانکَجَلِ دَمسْلَمَان حَمْلَ مېر نه بندا کړي دَهَذَا رَکْمَ کُجُوم قِيَامَتِي اللهُ سَوْمَ سَفِي سَلَکِ دَقِيَامَتُهُ زَمَانِي وَأَلْتَ بَدَلُ رَقِي دُشْمَنَ لَا مُسْلَمَانَ بَخَطَرُ رَقِي وَدُنْيَاكَ التَّاسُ او كلمات يقولون بس محبوظ ثمي منافعاً محصول ولا يجعل الله الكافرين يقولون اللهم يقولون ان المؤمنين في ملاندار والسبيل الله اعتراض كواه بس لارش قابل تلارش امركال الله غالب شوء مسلمان مغلوش شوه فلسطين تلارش شوه فلسطين تلارش شوه فاعتراض بوش شوه نجواه سوكو يوم القيامة ولا الله الكافرين المؤمن صليبا حد تهريح عباس دائم دائم الشيء قوله شيء في الدنيا كي بيخ كريم كي ليس تي سوال ليخ كريم الشيء قوله ندعم الشيء ياد الدلائل ببنية دلائل ببنية دعم مختلف حدث ياريب جلنا ايوانس خود قيامات خبروك إن المرافقين يخادم من الله منافقان دوكيك إذا الله سره وخادم الله دو کک ورکه یې سره بدل د دوکه ورکای نه مخکې پر شری یوه قاد ملکه مخبر کړي و اذاقام الصلاتی قام وصلا چې مان تاسو ته ورته شیناراستانی بربراری وی بی ناراستانی بیا نو دغه کوي یو ناس خلق په خېجه مونږ یې مانداري وراتم الله یذ الا کین مغرلک لک سمته د هډه زماني الا ان قبلین و, و لگ زکلک شو یا دخلت مرکی جيدا قال ان قبلین بدین معلومه فرات انسان مازه په پرتګی نه په نارسته یبانه پرتګی نارستی ناروا شو مزذب زبی نه دالک متحیدي په مته اسلام او کفر ذلک اوال اسلام او کفر ذرا په تاویل د ذکر باندې او بینه د مزاب طریقه جهه مطابق د مزاب او ذیره یوه فرض د بینه ذلک الاسلامي او بینل بین المؤمن او الک او زبذب لیک په عربی کې یا شیخه قضیږی او واسکه صوت الحركات الشيء المعلق یا شیخه قضیږی او حرکت کوي او आवाज هم زبزبا یا هر قضیو دو قوي هر ضرب کوم متحیر دی په اسلام او کبړ کې دی فالر سمو کړی په بالاس دى وکي ابن کثیر ګوره وای دا منادیق مسلك الشات العائره لک هغه چيله هغه چيله او ویزه موږ ته پښتو کوي تایرو الہا دھی مرتن و تایرو الہا دھی کل التا اپ چھیلی پسیسی اکل پا دی برسی التا لا الہا اولائی ندی مرسوک دیتا مسلمان ولا تا ولا الہا اولائی دی ندیتا دیتا خوزکا ندی مسلمان چپٹ خوزیزار دا کفر کئی کافر تا و ندی تا مسلمان تا رہ اسلام کر لی و دلتا و مجم اللہ سوچ اللہ گمراہ کی نومین اگر یا ایو ذینامنون ذاکفر گنود یاندون ایمان دار من سه کا تران دو ستام سی وادیمان دار آیا تاسو وای چې وګرځي د الله لپاره سلطان موګینا دایخ کر د عذاب درته دوی پیدا کی پزان حجاتایم او سلطان حجات ته نو ضعیف تمشي مذکر کوي هم انثی کوي مذکر کې د برهان دی کوم انثی کې حجاته فاللان دی نئی تاکہ که دوورنا دی لیکن پا دنیا کے دی آرام پادشوی دی تو قیام اب او بیانوی دا غیر پا حرصو بچکون کی دا حرصو چھوی و اما مارو گیا اسی ریوات پشکئی چیتا حرصو منافقان ہے منافقان ہے کنوری خبری بشتا دے حر با حرمان کننے کی ہی سلور اچی پرچا کی اذا اتمنا خانه اذا حدثنا التم او المالكي سو غير پیغمبر کو ذات ضمانه خاصي سو کو نما منافق عملي سو کو نما منافق تشبيهي بخدر کو في نور منافقته بدل نمومن ذن كافئ ظاهر المؤمنين الذي تاب خل عمل برشك منافقهه كي ايتماض الله كبير اي خل دين ظاهر وباطن داك سان دیمان دار صدین اوزر داشوار کی الله ایمان ما له ورکی ن الله بک شفايده ن الله ایمان راوی کار داوس منافقان مخاطب بیا يا فراسکو داشکرتم رسته پکارو ان امنتم وشکرتم داك شکه اخوالم ایمان می او سیمان اې درښ جواب وی شکر مخکې راځي اې جمع علي قونه ده لا اوله مرتبه کې شکر عليه په بدل نعمت کله يوم بيون تعلمون بيسونا له او استلاكي ستار بجني ما الله وركو د طول هغه شې د انشاء الله لا بدلسی ایلاغوش دا اللہ وقتا احسان کردئے لئے لاغی نفس و سوگی شکر بیعبوش ایمان راولی لاغی نفس و بیعکی گی او دے اللہ شاکران قدرکوون کیو دا شکر بے علیماً واقع دے پدوزیا پکولیا پتول لپا رحمت من دغا داکی شکر اللہ تک بولا خبتال ورکرین واخر دعوانا الحمدلہ ربکل آلیم دارو اسلام ورحیم لا يحب الله جهره بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما ان تبو خيرا او تخفوه او تعتوا سوء فان الله كان اطوال قدرا <تصفيق> مولانا سيد پنځ پیر د وینا مطابق خبري په كفر او خبره په منافقانو کده مترجمه ان الله ذا كلمه ذا كفر خاركول خنه غني که حالت اکراه پچاره شي زور بيراشي ظلم ترشي که كلمه ذا كفر خاركاي نکول شي وقال الله ان تبدو خيرا ان كتاب كلمه تعريف خاركوي او تحوي فصاتين او تعبويا ختموي غركوي عن سوء الكفر له الله عفو قديره نلغت ترجمه شو له دي طريق لها خبر په مرادې خان کتاب مراد تر مراد خاص خ توحيد بعد شرك لیکن عام خبره خدا له چا خبر شو لا يحب الله الجهر نقرك يا الله كارك والدبده او دبده كاين من من قولي قول. بدوينا الله لنخو دکفرم پکېدان نکوه شیرکم پکېدان نکوه کنزرم پکېدان نکوه جبدن پکېدان نکوه غوطانم پکېدان نکوه حق سپ پکېدان نکوه الا من ظلم مگر پاچا چې زیاته وښ نه کده د کفر د کلمه غره کین دادی بکمر نه شي حالت ذکر یا او ما پکې کی مورات نسر یوسره چاته کنزل وای و هی وای کنز یوزره ظالم مطال خبر کای نو ویلې شي چې ماته لري ته کړې دوی وهلې ما ځکه کنځلې دا د ویلې ځحاطین په مخ کې د بل څه په مخ کې یا وتخې چې خدای تباو बर्बाद کړي دې څه شي کم الا منزولين الا جهر منزولين نو کنځل پکې د ننکا داغه بیانات کول حکومت ته وویل چې ځې کنځړې ما ځې وهلې ما دې په ډینه ويستلې ما دې پلان کې کار کړې ما الا جهر منزولين مجاہد و یو سرے دا چامل مرشیر روڑای نوار کرے شکایت او کرو خلق ملامت کو دانا دیشتو و انتا تعالیو اعتبار کو الفاظ تعمیم دردے دا بار بار و آیا لائد قوص پس شاک نازل دا حسن مسکالشتو دی و چامالی زیادتی وشی نکاد حاکم په مخکی کوي او کارس کئی نو دا خبری کولیش تیشوہ و کان اللہ سمیعا اللہ وردن کرے چول او ری اندام او ری زالی مظلوم خبری علیم نے پنیاتو او اور دماغ قبل سره مناسبت شعب الدین و ایداد دی فی اللہ مخیو بیلے چیزا په عذاب سکو ما ایفا اللہ بیعذارکم این شکر تم و آمنتون و ایمان داو او اس رضاحت کئی چی آغا شکر او داگی مقابل سره بدی و ایناگان داگی مقابل لے باغه او ده نه خوخه با دي خبر یی نه خوخه خو خبر یی خوخه ان ته بده خیره کوي خو مبيخ عام کارسله امریکا ته وحيب پکې دننکا قول پکې دننکا افعال پکې دننکا اعمال پکې او تخبو یا پڅا کوي او تاغو یا پکاو یا سو اند چا ده بزاینا کوفشل پکې دننکا او سوتیا کنذلمدل که ارم اللہ عفت و کبول کیتا با اللہ معافت